Розділ шостий. Про великий і цікавий огляд, що вчинили Парох і Целюрник у книгозбірні нашого завзятого Гідальга. Дон Кіхот ще спав. Парох попросив у небоги ключа від кімнати, де зберігались оті книжки до всього лиха при звідниці, і та охоче волила його волю. Як увійшли вони всі туди і клюшниця з ними, то виявили там сотню з чимось великих грубелезних томів у гарних палітурках і ще чимало всяких дрібніших книжок. Скоро клюшниця окинула їх оком, зараз вибігла з бібліотеки та за хвильку вернулася знов із мисочкою свяченої води та кропилом. «Прошу вас, каже, паноченьку, покропіте з ласки вашу ісю кімнату, аби котрий з чаклунів, що в тих книжках виводяться, не вчарував нас за те, що ми їх хочемо зі світу згладити». Посміявшися трохи з простосердної клюшниці, священник сказав Целюрникові, щоб той подавав йому книги одну по одній, а він дивитиметься, про що вони, бо, може, серед них і такі знайдуться, що не заслуговують на спалення». «Е, ні», – обізвалася небога, – «не ощаджаємо ані жодної, бо всі вони накоїли нам лиха. Краще викиньмо весь той мотлох через вікно, складімо в стос і підпалімо. Або винесемо на подвір'я і там розведемо багаття, щоб дим сюди не йшов». Те саме казала й клюшниця. Так уже вони обидві прагнули згуби тих неповинних мучеників, але Парох на те не пристав. Треба, казав, хоч титули всіх книжок перше переглянути. Майстер Ніколас подав йому насамперед чотири книги Амадіса Гальського. Парох промовив. «Се нам ніби призвістка, бо чув я, що ся книга – перший рицарський роман, видрукуваний в Гешпанії, а від нього вже пішли і постали всі інші. Тимто я вважаю, що ми сього Амадіса, як єресіарха всієї лиходійної секти, без жодної пільги мусимо до спаління засудити». «Ні, бо добродію», – заперечив Целюрник, – «я чув дещо інше. Кажуть, що ця книга краща над усі, що писалися будь-коли всій царині. Тим-то ми повинні помилувати її, як єдину в своїм роді». «Правда ваша», – погодився парох. – «візьмімося до уваги і даруймо їй тим часом життя. А що там за книга стоїть поруч?» «То», – оголосив Целюрник, – «подвиги Еспландіана, правного сина Амадіса Гальського». «Є такий закон, – зауважив парох, – що батькові заслуги на сина не переходять. Нати ж вам, господине, отчиніть вікно і викиньте його в двір. Нехай положить початок тому стосові, що ми з нього кострище розпалимо». Клюшниця вчинила те з великою уподобою. Бравий еспландіан полетів у двір і став терпеливо чекати вогненної кари. «Ну те, що там далі? – спитав парох. «Далі йде Амадіс Грецький», – отказав Целюрнік. «Та на цій полиці, здається, мені стоять саміно Амадісові родичі». «То нехай же всі летять у двір», – постановив парох, «щоб укинути в вогонь королеву Пентікінестру і пастуха Дарінеля з його еклогами та всіми викрутасами й вихилясами, що понареговував його автор. Я б і рідного батька заодно спалив, якби він узяв на себе постать мандрованого рицаря». «І я так гадаю», – сказав Целюрник. «І я, мовила, не Бога. А коли так, – сказала клюшниця, – то вдвір їх усіх». Узявши цілу купу книг, вона, щоб не спотикатися дарма по сходах, повикидала їх у вікно. «А то, що за бандура? – спитав парох. – Це, – сказав Целюрник, – Дон Олівант Лаврський». Всю книгу скомпонував автор «Саду квіток розмаїтих», – зауважив Парох. І, правду кажучи, я не знаю, котра з тих двох книг більш правдива, чи, вірніше, менш брехлива. Одно знаю – книга дурна, аж світиться. У двір її. «Далі йде Флорісмарт Гірканський», – оповістив Целюрник. «Ага, і пан Флорісмарт є тут», – сказав Парох. Дали бій і йому не менеться. Хоч уродився він за надзвичайних обставин і мав усякі чудородні пригоди, та написане те все так сухо і лемехувато, що іншої долі й не заслуговує. У двір його, пані господине, та й оце ще візьміть на додачу». «Оце, по-моєму, пан отче», – сказала клюшниця з великою втіхою, виконуючи той наказ. «А ось рицар Платір», – читав далі цилюрник. Древня книга, нічого сказати, зауважив парох, а проте ласки не заслуговує, і її давайте в ту саму купу, чого там? Так же й зробили, розгорнули ще одну книгу, що називалася Рицар Христа. Заради такої святобливої назви можна було б простити авторові його неудство. Та знов же, недарма кажуть, за Христом сам диявол з хвостом, вогонь його. Целюрник узяв іще одну книгу і сказав: а це. Зерцало рицарства. «О, я добре знаю її достойність», – сказав парох. Тут фігурує сеньор Рінальд Монтальбанський своїми друзями та товаришами, що самого кака в шайхрайстві а також 12 перів Франції з їхніми правдомовними дієписцем Турпіном. Щиро кажучи, я засудив би цих героїв лише на доживотне вигнання, з огляду хоча б на те, що вони вже раніше тривожили уяву знакомитого Маттеа Боярда, а згодом на тій самій основі виткав свою поему правдиво-християнський поет Лодовіко Аміон. Паріосто. «Як я знайду його, тут і побачу, що він говорить не по-рідному, а по-чужеземському, то невелико його вшаную. Як же по-рідному, то схилю перед ним голову». «У мене він є по-італійськи», – сказав Целюрник. «Та я його не втну». «То навіть на краще», – отказав Парох. Ми могли б та пану капітанові пробачити, аби він тільки не переносив його до Іспанії і не вивертав на Кастільський кшталт, бо при тому немало природних прикмет цього твору втратилось. Так буває з усіма, що беруться вірші іншою мовою переспівувати, хоч як старанно, хоч як майстерно будуть вони те робити, а все одно так не вдадуть, як у первовзорі». Одне слово – книгу цю, а також усяку іншу французщину, що тут знайдеться, треба б до якого часу закинути десь у суху глибку, нехай там лежить собі, а ми б уже згодом прирозуміли, як із ними вчинити. Тільки Бернардові Дель Карпіо, що, певно, десь тут гуляє, та ще Ронцевалю, жодної не дамо пільги, скоро впадуть мені в руки, зараз передам їх господині, а вона вогонь пошле без пощади». Целюрник з тим усім погодився. Певно, що так воно і є, коли парох каже. Бо то ж такий щирий християнин і такий правдолюб, що з роду з віку ні думкою, ні словом не схибить. Далі майстер Ніколас розкрив Пальмеріна Оливського та Пальмеріна Англійського, що стояв тут же поруч. Побачивши парох всі книги, сказав. От ту оливину натріски порубати та спалити, щоб і попелу по ній не зосталось, а англійську пальмочку слід берегти й хоронити, як у річ унікальну, в особливій шкатулі, на взір тієї, що Олександр Македонський знайшов серед перських трофеїв і тримав у ній гомерові твори. Та книжка, пане куме, гідна пошани з двох поглядів. Одно, що вона сама собою дуже добра, а друге, що написав її, як славлять люди, «Премудрий король португальський». Усі пригоди в замкові принцеси Ладоміри причудові, написані справді майстерно, мовою вишуканою і водночас ясною, автор уміло дотримує в ній ладу й міри, залежно від того, яких героїв змальовує. Отож, майстре Ніколас, коли буде на те ваша добра ласка, то сей роман, а також Амадіс Гальський, не зазнають огненної кари, а вся решта нехай гине, нема чого далі перебирати й перевіряти. «Не зовсім так, пане куме», – заперечив Целюрник. «Бачите, зараз у мене в руках славнозвісний Дон Бельяніс. Сьому, – одрік парох». За другу, третю, четверту частину не завадило бревенню дати, аби з них зайва жовч зійшла, та повикидати ще всі дурниці про замок Слави і іншу таку бридню. Тож відкладімо розгляд на потім, побачимо, чи він виправиться чи ні, та й будемо вже чекарати чи, чи милувати. А поки що беріть його куме до себе додому, лише нікому читати не давайте». «Оце добре», – сказав целюрник. Не бажаючи більше того клопоту з рицарськими романами, він велів клюшниці забрати всі ті фоліанти і повикидати у двір. А клюшниця до того торгу і пішки. Книжки палити їй любіше було, аніж тонке та широке полотно ткати. Вхопила їх цілий оберемок, штук вісім чи що, та й викинула в вікно. Одну книжку, правда, впустила, ідучи. Підняв її целюрник. А то Повість про славного рицаря Тиранта Білого. «Боже, правий!» – аж скрикнув парох. Невже той справді тирант білий? Дайте мені його куме, тож цілий скарб на солоди, ціле море втіхи. Є там зацний рицарь Дон Господи Помилуй Монтальбанський, брат його Томас і витась Фонцека. Описується там і двобій хороброго тиранта з британом, і витівки дівчини Ясочки, і жарти та зальоти вдовички Тихоліцької, і в кінці Любощі цесаревої з і політом. «Правду вам кажу, пане куме, штилем своїм ця книжка найкраща в світі. Рицарівні їдять, сплять, помирають дома в постелі, перед смертю пишуть дохівниці. І ще є тут багато всякої всячини, що в інших книжках з цього гатунку не знайдеш. Проте автор і тут ухитрився нагородити чимало нісенітниць, що дають нам привід засудити його твір на довічну каторгу. Візьміть його додому, почитайте та й побачите, що моя правда. Нехай і так!» погодився Целюрник. «А що ми зробимо з цими дрібними книжечками?» «То, мабуть, не рицарські романи, а вірші», – сказав Парох. Розгорнувши одну таку книжку, він побачив, що то була Діана – Горхе де Монтемайора. І, гадаючи, що інші будуть того самого гатунку, промовив. «Цих книжок не треба палити, як там тих. Вони не роблять та й не робитимуть такої шкоди, як рицарські романи. Все твори цілком пристойні. Вони нікому нічим не загрожують». Ох, добродію, впала в річне бога, краще буде, як ви їх на ту кару засудите. Бо як вилікуються, мій дядько, від тої рицарської мани, то їх іще боронь Боже на вірші потягне. І забандюриться їм стати пастушком, ходитимуть усе гаями та лугами, співатимуть, усе супілочку свистітимуть, або ще й самі поетом зробляться. А то, кажуть, хвороба заразна і невигойна. Правду мовить панночка, сказав парох. Краще нам і цю спокусу з передочей нашого приятеля забрати. Та коли вже ми почали з Монтемайорової Діани, то, як на мене, палити її все-таки не слід. Лише повикидати з неї всі вигадки про чарівницю Фелісію та любовне дання, а також занадто розтягнені вірші, а про «Занехай собі буде» – це як-не-як перша серед книжок подібного роду. «Далі маємо другу Діану, що написав Саламантинець», – провадив цирюльник. І ще одну книгу з такою самою назвою – компонування Хіля-Пола». «Саламантинець нехай йде до тої купи, що в дворі горітиме», – вирішив парох. «А ту Діану, що Хіль-Пола написав, бережімо, буцім, то твір самого Аполлона. Але поспішаймо, пане куме, бо вже не рано». А ось сказав Целюрник, розгортаючи наступний том. «Щастя, кохання на десять книг», скомпонував же їх сардинський поета Антоніо де Лофрасо. «Присягаю саном своїм», – промовив парох, – «відколи Аполлон Аполоном, музи музами а поети-поетами, ніхто ще не складав такої цікавої і неподобної книги. По-своєму, вона найкраща і найвиборніша між усіма тими, що будь-коли в цьому роді на світ являлася. І хто її не читав, той, можна вважати, зроду не читав нічого кунштовного. Давайте її сюди, куме». «То для мене така знахідка, що якби мені хто подарував сутану з флорентинської саржі, то була б, напевне, менша втіха». Сеї сказавши, отклав її на бік із великим задоволенням, а Целюрник тим часом виголошував. «Далі йдуть іберійський пастух, енарейські німфи та ліки на ревнощі». «Що ж нам із ними робити? – спитав парох. – Передамо їх у руки світської влади, сиріч клюшниці. А причин краще не питайте, бо інакше цьому огляду кінця краю не буде. А ось іще пастух Філіди. – То не пастух, – зауважив священник, – а вельми розумний і дотепний великосвітський пан. Всю книжку бережіть, як перлину коштовну. Оцей грубенький том, – вів далі Целюрник, – має назву «Скарбона розмаїтих поезій». Якби їх не було стільки багато, – сказав парох, то вони цінувалися б вище. Треба вилучити і вичистити з цієї книжки всяку мізерію, що втислася поміж правдиво гарні речі. Не даймо її вогню на поталу, бо автор її – мій приятель, а крім неї він написав і ще й інші твори, піднесені й героїчні. «А ось пісенник Лопеса Мальдонада», – оголосив Целюрник. «І з цієї книги автор, – промовив парох, належить до моїх добрих друзів». Коли він сам свої пісні рецитує, то всі дивом дивуються, так же то солодко співає, що прямо душу пориває, еклоги в нього, що правда, довгуваті, але, як то кажуть, запас біди не чинить. Нехай же й його книжка йде поміж вибранці, а то, що за книга обікнеї, Галатея Мігеля де Сервантеса, одказав целюрник. «Ми з цим Сервантесом здавна великі друзі. Вірші він так собі віршує, зате нещастями своїми багатьох перевершує. Книга його містить у собі деякі незлі вигадки, дещо ніби обіцяє, але кінців не виводить. Треба, отже, чекати заповіданої другої частини. Може, далі там усе ліпше буде. І тоді ми зможемо її помилувати. А тим часом, пане куме, тримайте її у себе в схові». Згода, відповів целюрник. А ось і ще три книжки за разом: Араукана, дона Алонса де Ерсільї, Австріада Хуана Руфа, підсудка Кордовського та Монсерат валенційського поета Крістоваля де Віруеса. "Всі три книги", сказав парох то найкращі епопеї написані кастильською мовою. Вони гідно стоять поруч із найзнаменитішими італійськими поемами. Збережімо їх, як найцінніші здобутки гешпанської поезії». Переглянувши таку велику силу книг, Парух аж заморився, і Ладен був уже засудити на спалення всю решту без розбору. А тут саме Целюрник розгорнув іще одну – «Сльози Анжеліки». «Я перший проливав без сльози», – промовив парох, почувши ту назву, якби хто казав спалити цю книгу. Бо автор її – один із найкращих поетів не лише в Іспанії, а й в цілому світі. Крім того, він причудово переклав дещо з Овідієвих метаморфоз. Розділ сьомий. Про другий виїзд нашого доброго рицаря Дон Кіхота з Ла-Манчі. Цей час почулося голосне гукання Дон Кіхота. Сюди, сюди, хоробре лицарство, час і пора вам явити міць потужних правиць ваших, бо вже двораки в турнірі гору почали брати. Довелося бігти на той крики Галас, припинивши огляд у книгозбірні, через що, здається, мусили прийняти муку вогненну, без жодного суда й розправи, королея та Лев Гешпанський, а також цісарів віддіяння, дона Луїса де Аміли, що безперечно заслуговували пощади. Якби парох був їх побачив, гадаю, що вони не підлягли б такому жорстокому вироку. Як увійшли всі до Донкіхота, той уже встав з постелі і був такий бодрений, мов і не думав спати. Викрикував у нестями всяку нісенітницю та, знаєш, штирхав мечем на всі боки, повертаючи його то лезом, то плазом». Його взяли по підруч і силомійцю клали знову в ліжко. Тоді він трохи втихомирився і сказав, обертаючись до священника, «Чи тож не ганьба, велебний пане архієпископе Турпіне, що так звані дванадцять перів дали себе з доброго дива поконати на сьому турнірі дворакам, коли натомість ми, мандровані рицарі, три дні поспіль перетвели?» «Та годі, Бован, пане куме, помовчте!» – заспокоював його парох. «Дасть Бог, фортуна переміниться. Що сьогодні втратиш, надолужиш завтра. А тим часом, майте вбачення на своє здоров'я, бо здається мені, що вашець дуже втомлений, а може навіть і поранений». «Та ран нібито немає!» – отказав Дон Кіхот. А що мене побито й потовчено, то все вже певно. Той байстрючий Роланд добре поколошматив мене дубиною. А все з завидків, що я бач один йому в молодецтві рівня. Та не будь я, Рінальд Монтабланський, коли в ліжниці підвівшися, не одячу йому наперекір усім його чарам. А поки що дайте мені чогось попоїсти, душу проквасити. Як же помсти доконати, втім уже моя голова». Так же й зробили. Дали йому попоїсти, і він знову заснув, а вони всі дивувалися його навіженства. Тої ночі клюшниця спалила вогнем і пустила димом усі книжки, які тільки були в дворі і в цілім домі. Сіли там попилом і такі, що заслуговували на вічне збереження в архівах. Чи така вже була їхня доля, чи цензорове недбальство до того причинилось, а справдилася на них приповідка, що часом і праведники з грішниками гинуть. Парох із целюрником урадили, що найкращим ліком на недугу їхнього приятеля буде закласти й замурувати вхід до книгозбірні – «Може, як усунути причину, то не стане й наслідків? Як же він, уставши, не знайде туди ходу, то скажуть йому, що якийсь чарівник викрав усі книжки разом із кімнатою. Як же надумали, так негаючись і зробили. За два дні Дон Кіхот устав з постелі і першим ділом кинувся до своїх книжок. Але не знаходячи кімнати, в якій вони були, почав никати туди сюди, крутився коло того місця, де були двері, і все мацав руками та очима водив на біч, немовлячені словечка. Нарешті, по довгому часі, спитав у клюшниці, як пройти до книгозбірні, а та вже добре знала, що має сказати. се ви, паночку, книгозбірні шукаєте?» – спитала вона. «Немає вже в нас ні кімнати тієї, ні книжок. Усе забрав сам диявол». «Ба, не диявол, а чаклун!» Упала в річ небога. Першої ночі по вашому дядечку в від'їзді прилетів він сюди на хмарі, зліз і змія, на якому верхи сидів, війшов до тої кімнати. Не знаю, що він витворяв, тільки дивлюся, за якусь часину вилітає він через дах, а вдомі скрізь диму повно. Ми кинулись туди, що за оказія, ані книжок нема ніяких, ані самої кімнати, нічогісінько». І ще пригадую, що чули ми з господинею, як одлітаючи крикнув той лихий дідуган, що він уже віддав на тайв злобу проти властителя тих книжок і тієї кімнати, тим і на кої в усьому домі шкоди, яка після ная вийде. Ще й додав наприкінці, що звати його мудрий Хрестон. Не Хрестон, а Фрестон, поправив Дон Кіхот. «Та, не тямлю вже гаразд. Чи то хрестон, чи хвостон, – сказала клюшниця. Знаю тільки, що на тон кінчається». «Отож і є», – пояснював Дон Кіхот. «Мудрий чаклун – мій налютіший ворог, що поклав на мене гнів, бо дізнався із чарів своїх та чорнокнижжя, що колись я маю стати на двобій з певним рицарем, якому він сприяє, і подолаю того рицаря, незважаючи на всі його зусилля. От він і витворяє мені тепер усякі каверзи. Але ж нехай знає, що небо судило, того не годен він ані втекти, ані обійти. А вже що ні». Погодилась небога. «Тільки нащо вам, дядю, здалися ті бої та двобої? Чи не краще тихо-мирно домонтарювати, аніж світами з доброго дива блукати та якогось печеного люду шукати? Не один бог, знаєте, по вовну їде, а сам вертається стрижений». «Ох, моє небожатко», – сказав Дон Кіхот, – «нічого ти в цій справі не тямиш». «Перші, ніж мене стрижуть, я по повириваю пелехи всякому, хто тільки посміє моєї волосинки торкнутися, не тощо». Побачивши, що він спалахнув гнівом, небога й клюшниця вирішили не казати вже йому ні слова накриво. Цілих два тижня потому сидів наш гідальго тихо дома. Не було й знаку, що він і знову ті мороди гнати збирався. Всі ті дні мав він надзвичайно втішні бесіди з двома друзяками своїми, парохом та Целюрником. Казав їм, що світові нині найбільше потрібні мандровані рицарі, і що саме в його особі те мандроване рицарство відродиться й оновиться. Парох інший раз сперечався з ним, а інший притакував, бо знав, що інакше з ним не зговориш. Одночасно Дон Кіхот провадив перемовини з одним селянином, близьким своїм сусідом. Був то чоловік добрий, хоч добра мав сердега не але, як то кажуть, без олії в голові. Так він його вже вговоряв, так надив, такого йому наобіцяв що бідний селюк згодився нарешті стати йому за зброєносця і з цим сполу в мандри піти. Дон Кіхот радив йому, між іншим, не дуже огинатися, бо дуже можливо, що йому дасться за одним махом-пахом звоювати острів який-небудь, тоді він його зразу на губернатора настановить. Знадившись на ці обіцянки, Санчо Панса, так звали того селянина, покинув жінку і дітей і став до сусіда свого за Джуру. Потім Дон Кіхот заходився грошей дбати, дещо попродав, дещо позаставляв і все ж то за безцінь, і збив таки чималеньку суму. Крім того, він позичив у одного приятеля круглого щита і, полагодившися к так свого побитого шолома, завідомив збройностя свого Санча, якого дня і якої години мають вони в дорогу рушати, щоб той устиг найпотрібнішим припасом себе обмислити та не забув притьмом сакви узяти». Санчо запевнив, що не забуде. А ще сказав, що не дуже то звик пішоходити, ходити, то думає осла свого взяти, а осел у нього добрячий. Щодо осла Дон Кіхот мав деякі сумніви. Він почав пригадувати собі, чи були в яких-небудь мандрованих рицарів джури ослоїзди. Та так і не міг пригадати. І врешті дозволив своєму зброєносцю взяти осла, сподіваючись, що невдовзі зможе дати йому підверх благороднішого ступака. Відбивши коня, першого ліпшого нечемного рицаря, що спіткається їм по дорозі, згадавши корчмареві поради, Дон Кіхот призапасив також сорочок та ще дечого. Наготувавши і нарихтувавши все як слід, Дон Кіхот і Санчо Панча виїхали одної ночі з села, так що ніхто й не бачив, не попрощались навіть із своїми, сей із жінкою та дітьми, а той з небогою та клюшницею. Немало ж за ту нічі проїхали, освіли села далеченько, хоч там їх тепер і кинуться, то вже не знайдуть. Санчо Панса їхав на своїм ослі, немов патріарх який. Не забув же він і сакви взяти, і бурдюга на вино. Йому не терпілося швидше стати губернатором того острова, що пан обіцяв. А Дон Кіхот і на цей раз побрався тим самим шляхом, що й перше, септо Монтєльською рівниною. Тільки тепер їхалось йому охвітніше, бо час був іще ранній, і зукісне проміння соняшне не дуже йому докучало. Отак ідучи, обізвався Санчо Панса до свого пана. «Глядіть же, пане, мандрований рицарю, не забудьте того острова, що з ласки вашої мені обіцяли. Хай хоч який великий буде, а я не му керую, от побачите!» На те отказав йому Дон Кіхот. Треба тобі знати, друже мій Санчо Панца, що в давнину мандровані рицарі мали звичай наставляти джур своїх губернаторами та намісниками тих островів чи королівств, що вони завоювали. І я твердо наважився того хвального звичаю дотримати. Мало того, я хочу його вдосконалити. Бачиш, вони іноді, а правду кажучи, то таки частенько, чекали, поки збройносці їхні постарюють, що вони вже не їм служити по стілько гірких днях і ночах, і аж тоді робили їх графами чи там маркізами, і давали їм на ранг якусь волость або округу. А як ми з тобою живі будемо – то, може, ще й на сім тижні я звоюю яке-небудь королівство, якому ще кілька держав підлягають. Котра тобі подобається, в той настановлю тебе королем. І не думай, що я прибільшую. Рицарям раз у раз трапляються небачені пригоди і нечувані нагоди. Можливо, я дам тобі навіть більше, ніж пообіцяв». «То септо виходить», – сказав Санчо Панса. Коли я якимсь чудом став би, як ви кажете, королем, то Хуана Гунтєрес, моя стара, буде вже королицею, а дітки мої королинятами? А хто ж у цьому може сумніватись, одрік Дон Кіхот? «Та хоч би я, – сказав Санчо Панса, – коли б навіть пан Біг із неба королівські корони дощем сіяв, то й тоді на голову Марії Гунтер'єс ані жодна бабуть не прийшлася б. Ні, пане, не вийде з неї королиці, хіба от сили грапиня, та й то ще не вгадно». «Уповай на Бога, Санчо!» тішав його Дон Кіхот. Він пошле їй те, що годиться. А сам теж не прибіднюйся. Бути тобі губернатором, а щоб нижче, то й не думай. А я й не думаю, Добродію, відповів Санчо Панса. Ви ж у мене пан важнющий, то й дасте мені щось таке гарне, щоб воно й до шмиги було й до снаги. Розділ восьмий про велику перемогу, здобуту премудрим Дон Кіхотом у страшенному і неуявленному бою з вітряками та про інші вікопомні події. Тут перед ними заманячило 30 чи 40 вітряків, що серед поля стояли. Як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму спроєноші, «Фортуна сприяє нашим замірам над усяке сподівання», «Поглянь, друже, мій Санчо, що там попереду, бо ваніє? То тридцять, якщо не більше потворних велетнів, що з ними я наважився бой воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать початки нашому багатству. А війна така справедлива, бо змітати з лиця землі лихе насіння, то річ спасенна і богові мила». «Та де ж ті велетні?» – спитав Санчо Панса. «Он там, хіба не бачиш?» – отказав Дон Кіхот. «Глянь, які в них довжелезні руки, у деяких, мабуть, будуть на дві милі завдовжки». «Що, бо ви, пане, кажете», – заперечив Санчо. «Тож о всі невелетні, то вітряки, і не руки то в них, а крила, вони от вітру крутяться і жорна млинові ворочають». «Зразу видно, що ти ще рицарських пригод несвідомий», – сказав Дон Кіхот, – «бо то таки велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь і помолись, а я тим часом зітнуся з ними в запеклому й нерівному бою». По сім слові стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе остерігав його, щоб не кидав битись, бо то не велетні, а вітряки. Та рицаріві нашому так ті велетні в голові засіли, що він не зважав на санчове гукання і не придивлявся до вітряків, хоч був уже одних недалеко, а летів уперед і волав дужим голосом. Не тікайте, боягузи, стійте, підлі тварюки, адже на вас нападає один тільки рицар. Тут саме звіявся легкий вітерець, і здоровенні крила вітрякові почали обертатись. Як побачив те Дон Кіхот, закричав. «Махайте, махайте руками, хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Біреярея, і тоді не втечете кари!» Сеє сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її допомогти йому в такій притузі, затулився добре щитом і, пустивши Росинанта в чвал, угородив список ранньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпанув крило так рвучко, що спис миттю на розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх із розгону додолу. Санчо Панца прибіг на всю ослячу рись рятувати свого пана. Наблизившись, він побачив, що той і поворухнутись не може. Так тяжко гріпнувся з росинанта. «Ах, Боже ж ти, мій Господи!» – бідкався Санчо. «Чи не казав я вам, пане, щоб остереглися? Бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер у голові ганяє?» «Мовчі, друже Санчо», – отказав Дон Кіхот, – «бойове щастя переходя живе. Я оце думаю, та так воно і є, що то мудрий Фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки в купі з кімнатою, навмисне перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемогти, бо на мене дуже ворогує. Але кінець кінцем мій доблесний меч розіб'є ті зловорожі чари». «Та дай Боже!» Сказав Санчо панця. Він допоміг Дон Кіхотові встати й посадив його на росинанта, що теж був ледве живий та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі, до ляпійського перевалу. Бо там, казав Дон Кіхот, на тих розіграх чекають їх без сумніву численні різнорідні пригоди. Одне тільки смутило нашого рицаря, що не було вже в нього списа. Розповівши про те горе журі своєму, він сказав. Раз якось читав я, що один гешпанський рицар наймення Дієго Перес де Варгас, поламавши в бою меча, отчахнув от дуба здоровенну гіляку і того дня стільки подвигів учинив, стільки маврів нею перетовк, що йому дали прізвище Гіляка, а нащадки його й досі пишуться Варгас і Гіляка. Я до того річ веду, що й сам думаю собі дубця уломити з першого дуба чи падуба, що ми по дорозі бачимо. І буде той дубець не згірший, ніж у Варгаса був. І доконаю я з ним таких подвигів, що ти можеш себе за щасливця вважати. Рідко кому доводиться бути свідком і самовицем майже неймовірних подій». «То все в божих руках», – отказав йому Санчо. «Я вірю всьому, що ваша милость мені каже. Тільки сядьте, бо а то ви якось аж перехнябились у сідлі. Мабуть, таки добре забились, як упали». Правда твоя, промовив Донкіхот. Але, як бачиш, я не кволюся, що те й те мені болить, бо мандрованим рицарем не подобана на рани скаржитись, хоч би з них і тельбухи вилазили. Коли так, то хай буде й так, відповів Санчо. Але я був би радий, що, Боже крий, якби ви, паночку, та жалілись мені, як вам що болітиме. Я вже як у мене що заболить, хоч трішечки, то так стогнатиму, що ну, чи може і джурам мандрованих рицарів невільно на біль нарікати? Дон Кіхот посміявся з простоти свого збройноші і сказав, що він може собі стогнати і жалітися, скільки влізе. Чи є чого, чи нема, бо в рицарських законах про те нічого не написано. Тоді Санчо нагадав панові, що час би їм чогось і попоїсти. Дон Кіхот відповів, що йому поки що не хочеться, а Санчо нехай їсть, коли заманеться. Одержавши такий дозвіл, Санчо розташувався якнайзручніше на ослі, вийняв із саков харч і заходився підживлятися, трюхикаючи звільна позад пана. Час від часу він потягав венце з бурдюга, та так же смачно, що йому позаздрав би найзавзятішими найкорчми з малаги – Отак, йдучи та частуючися потроху, він зовсім забув про панові обіцянки, а пошуки пригод, хоч би й небезпечних, здавались йому вже не тяжким трудом, а приємною розвагою. Обночувались вони на якомусь узліссі. Дон Кіхот уломив собі з дерева суху гілляку і насадив на неї залізну клюгу, що от списа лишилась. От тобі вже й ратище готове. Цілісіньку ту ніч наш гідальго не змигнув і на хвильку, мріючи про свою володарку Дольсінею. Він бо у всьому вирішив наслідувати вчинки рицарів у романах описані, а ті, як відомо, не спали ночей по лісах та пущах, усе до коханих своїх дам мислі зносячи. Інша річ Санчо Панца – Добре, напхавши собі кендюха і тони якоюсь там цикорною водою, він проспав без прокиду до самого рана. І щоб Дон Кіхот був, його не розбуркав, не пробудило б сонька ні проміння соняшне, що прям в лице йому било, ані співоче птаство, що веселим гамором вітало новий день. Уставши, кинувся Санчо зразу ж до бурдюга – і непомалу засмутився, як побачив, що той проти вчорашнього значно схуд. А по такій дорозі хто зна, чи швидко поповніє. Дон Кіхот не хотів снідати, був, певно, ситий своїми розкішними споминками. Знов рушили вони в путь, що вчора почали верстати, і так, як у пізні обіди доїхали до Ляпійського перевалу. «Отут, брате Санчо, – обізвався Дон Кіхот, – буде нам з тобою тих пригод, хоч купайся. Тільки гляди!» Хоч до якого великого скруту мені дійде, не перевайся до меча, аби мене оборонити. Хіба що нападуть на мене якісь лайдаки, посполиті люди, тоді можеш мені пособляти, а як будуть то рицарі, ти не можеш і не мусиш за всіма законами рицарськими мені допомочі ставати, поки тебе самого на рицаря не висвітять. За це не клопочіться, пане, відповів Санчо. Тут я ніколи з послуху не вийду, бо вдався з роду любомирний, усякі свари та чвари мені осоружні. От як мене самого хто зачепить, тоді вже й на рицарські закони не подивлюсь, бо закони людські та божі дозволяють кожному себе однапасті боронити. І я не кажу, що ні, промовив Дон Кіхот, але як на мене буває нападуть рицарі, то ти вже, будь ласка, стримуй свої пориви». Чому не стримать? Стримаю, заспокоїв Санчо. Все для мене така буде заповідь, як шанувати неділеньку святу. Їдуть вони отак, балакають, аж на зустріч їм, де взялися два чинці-бенедиктинці. Верхи не на мулах, сказав би, а на верблюдах, такі ті мули були здорові. Обидва вершники на очах мали подорожні окуляри, а над головами парасолі. За ними їхав ридван, що терма ще п'ятьма супровідниками верхи на конях, а позаду йшли пішки два погоничі. В тому ридвані сиділа, як виявилось, згодом одна біскайська дама, що правилась у Севілью до свого чоловіка, котрий мав їхати в Америку на якусь високу посаду, а ті ченці не належали до її почту, просто їхали однією дорогою. Скоро, побачивши їх, Дон Кіхот зараз сказав своєму Джурі. Коли не помиляюсь, нас чекає зараз найславніша пригода, яку тільки можна собі уявити. Ті дві чорні поторочки ОНДО то безперечно чарівники, що викрали якусь принцесу і везуть її кудись у тому ридвані. Я мушу будь-що будь, будь тому гwałтовному Вчинкові перешкодити. «Глядіть, пане, щоб не було гірше, як із вітряками», – сказав Санчо Панца. «Та то ж доброді брати-бенедиктинці, а в Ридвані їдуть либонь якісь подорожні. Вважайте добре, а то ще знов вас лихий попутає». «Говорив же я тобі, Санчо», – відповів Дон Кіхот, – «що ти не вельми на пригодах розумієшся. Як я сказав, так воно і є. Зараз сам побачиш». По сім слові, вибасував наперед, став серед дороги, якою їхали чинці, підпустив їх на таку відстань, щоб могли його почути, і обізвався зичним голосом. «Гей ви, диявольське потворне кодло! Зараз же пустіть на волю високородних принцес, що їх везете силоміць усьому ридвані. А ні, то готуйтеся до наглої смерті, прийміть слушну кару за своє лиходійство». Чинці натягнули повіддя, вражені незвичайним виглядом Дон Кіхота і ще більше його мовою, вони одказали: «Пане рицарю, ми не дияволи й не потвори, ми чинці закону святого Бенедикта, їдемо сумі вдвох своєю дорогою, а чи є в тім ридвані, які крадені принцеси, того ми не свідомі». «Ви не одурите мене листивими речами», – сказав Дон Кіхот, – «знаю я вас, брехливе лайдатство». Не чекаючи відповіді, він підосторожив Росинанта, наважив списа і з таким лютим завзяттям ринувся на першого чінця, що якби той сам не скотився з мула, він би скинув його на землю тяжко пораненого або й зовсім без душі. Другий чернець, побачивши, яка доля спіткала його товариша, дав своєму доброму мулові п'ятками в боки і гайнув у поле, мов вітром його здуло. Санчо Панса зіскочив хутенько з осла, підбіг до чинця, що лежав на землі, і заходився стягати з нього рясу. Тут до завзятого джури підійшли ті два погоничі, служки чернечі, і спитали, се він його роздягає. Санчо відповів, що то його законні трофеї, бо пан його Дон Кіхот здобув у битві перемогу. Погоничі жартів не знали, а про битву і з зроду нічого не чули. Скориставшись того, що Дон Кіхот під'їхав до Ридвана і завів розмову з подорожніми, вони кинулись на Санча, повалили його і добре йому боки полатали та бороду чисто обскубли. Так і лежав Сердега, простягнувшися без тями без духу. Чернець тим часом устав, переляканий та перестрашений, що і лиця на ньому не було, зліз мерщина свого мула Погнав до, свого то... І погнав до товариша, що піджидав його віддалік, дивлячись на всю тую Веремію. Тоді, не чекаючи кінця пригоди, рушили разом уже чим душ уперед, та все знайхрестилися, мов би їм на п'яти наступала якась нечиста сила. Тим часом Дон Кіхот, як ми вже сказали, завів розмову з дамою, що в Ридванні сиділа. «Ваша ліпота, синьоро моя!» просто рікував наш рицар. «Можете тепер собі до вподоби персоною своєю розпоряджати, бо свавільна пиха напасників ваших лежить повергнута в прах могутньою моєю правицею». Аби ж вам не трудитися марне, імені визвольника свого допитуючись, віддайте, що звати мене Дон Кіхот з Ламанчі, що є мандрований рицар, довічний слуга і раб незрівнянної вродливиці Дульсінеї Тобоської. В нагороду за поміч, що я вам призволив, одної лише благаю вас ласки, рачте ваша вельможність завернути до Тобоса, стати в моїм імені перед володаркою моєю і ознайдеться. Знайомити їй усе, що я вчинив для рятунку вашого». До всього, що говорив Дон Кіхот, прислухався слуга-біскаєць, один із тих, що ридван проводили. Побачивши, що рицар не дає проїзду, а притьмом жадає, щоб подорожні завернули до тобоса, приступив до нього і, схопивши записа, гукнув ламаною кастільською і крученою біскайською мовою. «Гей, рицар лихої години!» «Клянусь на Бога, що мені створив, як не будеш коляса пускати, буде тобі біскай убивати!» Дон Кіхот зрозумів його дуже добре і з гідністю відповів. «Якби ти був кавальєро, я скарав би тебе за твою глупоту і зухвальство гультяю». «Не я кавалер!» – обізвався біскаєць. «Бога божусь, брешеш християнськи! Кидай спису, тягай меча, буде тобі кота в воді! Біскай на землі, кавалер на морі, кавалер на чорті, а скажеш ні – твоя брехня!» «Ну що ж, побачимо хто кого, як сказав Аграхес», – промовив Дон Кіхот. Тоді вкинув списа на землю, вхопив меча, затулився щитом і порвався до біскайця, твердо наважившись укласти його на місці». Бачить біскаєць, що не переливки, хотів із мула злізти, бо не дуже то на ту найману тварину звірявся, та встиг лише меча добути. Щастя його, що ридван був близенько, він схопив ізвідти подушку, закрився нею, мов щитом, і обидва вони ринулися до бою, як двоє смертельних ворогів. Усі присутні даремно силкувалися помирити їх. Біскаєць галасував крученою своєю мовою, що як не дадуть йому собіку до кінця довести, то він і панію вб'є і всіх повбиває, хто йому на заваді стане. Подорожня дама, вражена і перелякана таким зворотом справи, веліла Мешталірові од'їхати на узбіч і віддалік дивилась на той запеклий поєдинок. Біскаєць саме рубанув Донкіхота по плечу. Якби не щит – то був би розпанахав його аж до пояса. Відчувши міць того гвалтовного удару, Дон Кіхот покликнув на весь голос. «О, дульсінеє, володарка душі моєї, квіти небесної вроди, рятуй свого рицаря, що заради чеснот твоїх незмовлених на таку жахливу наражається небезпечність!» проголосити цю тираду, стиснути меча в руці, заслонитися добре щитом і стрімко впасти на противника. Все це було справою якоїсь хвилини для Дон Кіхота, що вирішив одним махом із біскайцем розправитись. Той же, побачивши таку рішучість і одвагу рицареву, і собі поклав діяти без вагання – Затулився гаразд подушкою і стояв на поготові, тільки мула не спромігся ні туди, ні сюди повернути, бо та тварина, здорожена і не звикла до таких герців, стояла на місці, мову, копана. Отож, Дон Кіхот, піднявши високо меча, наступав, як ми сказали, на обачного біскайця, наважившись розрубати його навпіл – а біскаєць, прикрившися подушкою, і собі підніс меча. Всі присутні зляком і тривогою ждали тих страшенних ударів, якими противники погрожували один одному. Адама в Ридвані покоївками своїми ревно молилась, обрікаючи гойними приносами всім чудотворним образам і святиням гешпанським, аби тільки Господь порятував слугу її і вибавив їх усіх від видимої смерті. Але, на превеликий жаль, Перший автор, що написав про Дон Кіхота, уриває історію свою саме на цьому захоплюючому моменті пояснивши це тим, що не знайшов у джерелах жодних відомостей про закінчення цього поєдинку та про інші донкіхотові подвиги. Проте другий його дієписець не міг припустити думки, щоб такі цікаві події пішли в забуток, щоб усі ламанчани були такі вже оспалі й недопитливі, що ніде в архівах їхніх чи в шухлядах не лишилось якихось шпаргалів чи рукописів, зв'язаних так чи сяк з іменем нашого преславного рицаря – тим той не тратив утішної надії віднайти колись кінець цієї небуденної історії. І справді, він таки віднайшов його з небесного призволу. А як? Проте дізнаєтесь із другої книги. Розділ дев'ятий, що оповідає про кінець і край дивовижного поєдинку між хоробрим біскайцем і завзятим ламанчцем. «В першій частині сієї історії ми лишили бравого біскайця і славетного Дон Кіхота, як вони замахнулись люто один на одного голими мечами, що якби були з усіх сил рубонули, то напевне себе навзаєм розполовинили б і розпалися б кожен на дві частки, мов розрізані гранатові яблука. І саме на такому непевному місці урвав автор, як Стій, свою прицікаву повість, не вказавши навіть, де можна знайти її продовження». Зажурився я з того не помалу. Любо мені було той коротенький уривок читати, та не любо думати, як то нелегко розшукати дальший тяг цієї привтішної повісті, який, на мій погляд, багатенько ще бракує сторінок. Мені здавалось неймовірним, ба навіть зовсім неможливим, що для такого славетного рицаря та не знайшлося якогось мудрого письмака, котрий піднявся б списати його небувалі подвиги. Адже всім мандрованим рицарям, що шукали, як то кажуть, пригод, завжди щастило на Хронікарів. На кожного припадало по одному, а то й по два, і ті мудреці не лише їх діяння списували, а й найменші їхні думки та всякі дурниці змальовували, що годі було їх приховати. «Чи то мислима річ, що блиха доля позбавила нашого зацного рицаря того добра, що Платір і все його субраття подостатком мали?» Тим і не хотів я до думки прихилитись, що така чудова історія могла лишитись урізаною і втятою, і складав цілу вину на злостивість часу, цього нещителя і губителя всіх на світі речей. Або, гадав я, він зовсім запропастив її, або в якомусь незнаному схові тримає. Але знов таки міркував я – Якщо в Дон Кіхотовій книгозбірні знайдено такі новочасні твори, як «Енарейські німфи» та «Ліки на ревнощі», то й його власна історія мусить бути не вельми давньою. Хоч вона, може, і не записана? То досі живе ще в пам'яті його односільців та земляків-ламанчан. Всі здогади непокоїли мене й додавали охоти дійти сущою і достеменної правди про все життя і чудородні вчинки славетного нашого гешпанця Дон Кіхота, зерцала й світила Ламанського рицарства першого, хто в наші часи під таке знегіддя і лихоліття взяв на себе нелегкі почесні обов'язки мандрованого рицаря, що має направляти всякі кривди, допомагати вдовиць і обороняти дівиць, тих, що тогасають горами-долами на скакунах своїм скарбачем у руках і всім своїм дівоцтвом за плечима. В старовину й справді водились такі панянки, що, проживши до 80 років і не проспавши ані жодної ночі під крівлею, примудрялися, якщо тільки їм не розвивав він якийсь нахаба, гультяй або потворний велетень, лягати в домовину такими нетиканими, як і матері, що їх спородили. Цієї ж то, кажу, причини і ще з багатьох інших заслуговує наш премудрий Дон Кіхот на повсякчасну хвалу і довічну згадку». Та й мене б забувати не слід за ті труди й старання, що поклав я, аби розшукати кінець цієї надзвичайної історії. Хоч сам добре знаю, щоб не сприяли мені небо, випадок і фортуна, то рід людський був би навіки позбавлений розваги й задоволення, які вона годин на дві може дати тому, хто уважно її прочитає. А розшукав я той кінець ось яким чином. Раз якось іду я по жидівському базару в Толедо. Аж бачу, хлопець один старий якийсь зошитий шпаргали торговцю шовком продає. А я собі зроду до читання охочий на вулиці клаптик паперу підніму і то почитаю. З тієї ж то цікавості узяв я в хлопчика один зошит і по письму зразу впізнав, що то арабщина. Впізнати, що впізнав, а вчитати не зміг. Давай тоді роззиратися, чи нема деякого мориска, щоб мені те писання розтлумачив. Автоледо такого чоловіка знайти – невелика труднація. Якби навіть мені треба було перекладача з якоїсь путнішої і давнішої мови, і то легко знайшов би. Нарешті один таки навинувся мені на очі. Я сказав йому, чого мені треба. Він узяв руки зошита, розгорнув десь посередині і, прочитавши кілька рядків, зареготався. Я спитав, чого він сміється? І він отказав, що його насмішила приписка на Маргінесі. Я попросив ту приписку перекласти. Не перестаючи сміятися, він сказав, «Тут із краю написано ось що. Дульсінея Тобоська, що її імення так часто в повісті фігурує, була, кажуть, велика мастачка свинину солити. У всій ламанчі другої такої не було». Почувши слова Дульсінея Тобоська, я став якуритий. Мені одразу спало на думку, що ці старі шитки містять у собі історію Дон Кіхота. Вражений цим здогадом, я попрохав Мориска прочитати заголовок, і він, не гаючись, перетовмачив мені з арабської на Кастільську до слова так «Історія Дон Кіхота з Ла-Манчі, написана Сідом Ахметом Бен Енхелі, дієписцем арабським». У мене аж вушка засміялись, як я той заголовок почув. Та я перемігся якось, щоб радості своєї і навзнаки не подати. Підскочивши до шовкоторговця, я видар йому з рук усі ті сшитки й папери і забрав їх у хлопця за півреала. Коли б він був здогадався, як вони мені потрібні, він міг би заправити за них і одержати з мене цілих шість реалів, а то й більше». Тоді ми з Мориском відійшли до собору, стали під опасання, і тут я попросив його переложити на кастільську мову, нічого не проминаючи і не додаючи все, що в тих паперах стосувалося Дон Кіхота. А ціну сам нехай покладе, яку хоче». Він задовольнився двома мірками родзинок та двома корцями пшениці, пообіцявши зате перекласти рукопис докладно і доладно, і то в найкоротшім часі. Щоб вже ту справу прискорити і такої цінної знахідки з рук не пускати, взяв я Мориска до себе додому, і за яких півтора місяця він переклав мені всю ту історію, яку я вам зараз і розкажу. Першому шитку була, між іншим, дуже натурально намальована бійка Дон Кіхота з біскайцем. Суперники зображені в тій самій поставі, як оповідається в історії. Обидва піднесли вгору мечі, той затуляється щитом, а сей подушкою – під біскайцем мул, немов живий, і зразу видко, що наймана тварюка, під мулом напис Дон Санчо де Аспейтія, так звали б то біскайця, а під росинантом Дон Кіхот. Росинанта маля рудав знаменито, така собі невірна шкапа, худай незграбна, суха й довготелеса, ще до того й драбинчаста, ребра аж світяться. Не дарма ж і названо його так, сказано – перешкапа. Трохи оддаль стоїть Санчо Панса, осла свого за оброт тримаючи. Під ослом написано – Санчо Санкас. Судячи з малювання, мав він товсте черево, короткого тулуба і довгі ноги. Тим то й прізвище йому покладено – Панса або Санкас, септо Пузань чи Цибань. Воно і так, і так у нашій історії пишеться. Були там іще деякі цікаві дрібнички, та вони для нашої історії більшої ваги не мають, нічого не додаючи до її правдивості. А історія та, кажуть, добра, котра правдива. Як же нашій історії і можна щодо правдивості, який закид зробити, то хіба одне тільки, що автор її – араб, а ся нація на натуру брехлива – та що араби на нос ворогують, то можна припустити, що він радше применшує, ніж прибільшує. Так воно, мабуть, і є. Бо там, де він мусив і міг би про заслуги нашого доброго рицаря ширше пером розвестися, він ніби нарочито збуває її мовчанням. Це річ погана, надто як робиться зумисне. Історики завжди мають бути точними, правдомовними і безсторонніми, щоб ні власний інтерес, ні страх, ні ворожнеча, ні дружба не могли збити їх з путі істини. Бо істина – це матір історії, а сама історія – це суперниця часу, хоронителька дій, свідок минувшини, приклад і пересторога для сучасності, наука на майбуття. Я певнен, що в цій історії ви знайдете все, чого тільки можна вимагати від цікавої лектури. Як же їй може бракувати дечого доброго, то винен у тім безперечна собака-автор, а не сам предмет. Отож, якщо вірити перекладові, друга частина її і починається ось як. Замахнулись наші завзяті й затяті одноборці гострелезними мечами своїми, і така грізна та безстрашна була в обох постава і направа, що сказав би, кидають вони виклик землі, небу й пеклу. Перший ударив буйнокровий біскаєць. Рубанув з такою люттю і міцю, що якби меч його був у руці не схибнувся, цей один удар міг і за пеклому поєдинку, і всім пригодам нашого рицаря край покласти. Отже, зичлива доля, що берегла донкіхота для важливіших справ – Повернула меча його супротивника так, що він хоч і спав йому на ліве плече та великої не вкоїв. Лише збив лівобічні лати та відтяв мимохідь частину шолома й піввуха. Все те залізяча брязнуло додолу, і Дон Кіхот стояв якусь мить, як непишний. «Та, Боже, мій правий!» чи знайдеться такий чоловік у світі, котрий змалював би словом той лютий гнів, що вступив у нашого рицаря, як побачив він, яку йому вчинено швабу. Скажемо тільки, що Дон Кіхот знову звівся на стременах, ще міцніше стиснув обіруч мі меча і так скажено затнув біскайця по голові і подушці, що не помогла бідоласі та я затула. Здавалось, ціла гора на нього звалилася, а з носа рота і звух аж кров глянула. Загитався біскаєць і спав би, напевне, з мула, якби заогривка не вхопився. Та тут ноги висунулись йому із стремен, руки розчепірились, а наляканий отим страшенним ударом мул шарахнув у бік, став губки і скинув вершника додолу. Дон Кіхот дивився на все те з холодним серцем, а як побачив ворога свого на землі, миттю зіскочив з коня, підбіг до нього й приставив вістрями чат до очей. «Здавайся!» гукнув. «А ні, то голову одрубаю!» Приголомшений біскаєць не міг вимовити ні слова. Та й заціпив би йому певно навіки розсатанілий Дон Кіхот, якби дами з Ридвана, що доти дивились умліваючи на той герц, не підійшли до рицаря і не почали благати його, щоб він із ласки своєї дарував їхнього джуру горлом. На ті речі відповів Дон Кіхот з великою гідністю і повагою. Звичайно, прекрасні сеньори, я з дорогою душею вчиню вашу волю, але з однією умовою і з одним застереженням. Нехай той рицар пообіцяє податися в Тобосо і стати в моїм імені перед незрівняною царицею Дольсінеєю, аби вона розпорядила ним по своїй уподобі». Перелякані збентежені дами, навіть не змагнувши до ладу, чого він вимагає, і не спитавши, хто така Дульсінея, обіцяли, що джура їхній зробить усе так, як він велить. «Гаразд», – сказав тоді Дон Кіхот, – «я вірю вам на слово, і не заподію йому більше ніякого лиха, хоч він його й заслуговує». Розділ десятий про втішні розмови, що провадив Дон Кіхот зі зброєносцем своїм санчом панцею. Тим часом підвівся й Санчо Панца, якого служки чернечі добре таки помотлошили, і став пильно стежити за поєдинком Дон Кіхота, благаючи подумки Бога, аби дарував панові його перемогу і владу над островом, що на ньому губернатором мав стати, як було обіцяно Джура. Як же двобій скінчився і Дон Кіхот збирався знову сідати на Росинанта, Санчо підбіг, щоб потримати стримено, упав перед ним навколішки, поцілував у руку й сказав «Пане мій Дон Кіхоте, нарідіть мене з ласки вашою губернатором на той острів, що здобуло ваше добродійство в цьому запеклому бою. Хай хоч який великий той острів буде, а в мене стане хисту на ньому губернаторювати, не согірше будь-якого губернатора», – на те сказав йому Дон Кіхот. Уважай, брате Санчо, що це була в нас пригода не острівна, лише перехресна, а в такій нічого путнього не здобудешся, хіба що голову собі розсадиш чи вухо обдіжиш. Май лише інтерпіння, незабаром випаде нам щось краще, і будеш ти в мене губернатором, а може й бери вище». Санчо подякував йому красненько, поцілував ще раз руку і край кольчуги, підсадив його на росинанта, а сам сів на осла та й потюпав слідком за паном, що навіть не попрощався з подорожніми дамами – і, не сказавши більше ні слова, покатав у поблизький лісо. Санчо і свою худобину на повну ристь пустив, так же за росинантом годі було збігти. Мусив Санчо пана свого окликнути, щоб той надіждав його. Дон Кіхото садив Росенанта і чекав на свого захеканого джуру, що, порівнявшись із ним, сказав «Здається мені, пане, що треба нам у якійсь церкві заховатися, бо ви тому чоловікові такого завдали гарту, що як заявить хто в святу Германдаду, то певне нас із вами в тюрягу запроторять, а звідти поки вийдемо, то й голови нам пооблазять». «Замовч», – сказав йому Дон Кіхот, – «ти бачив, коли чи де читав, щоб мандрованого рицаря за смертво вбивство до права тягли». «За смерть вбивство я не знаю, – відповів Санчо, – сам на чуже життя не важив із роду. Знаю тільки, що свята Германдада за тими сочить, що на битому шляху біку заводять, а я в таке мішатись не хочу». «Не журися, друже! – заспокоїв його Дон Кіхот. Я тебе не то від Германдади, а від самих халдеїв отзволю. Але ти скажи мені по щирій правді. Чи бачив ти де рицаря понад мене на всьому земному крузі, що людям відомий? Чи читав у якомусь романі, щоб хто колись мілявіше нападав, стійкіше захищався, завзятіше рубався, спритніше ворога з сідла скидав? Як на правду сказати, признався Санчо панца, то я зроду не читала ані однісінької книжки, бо такий не письменний, та не гріх і побожитися, що скільки живу, не служив іще такому, як ваша милость, хвабренному пану. Дай тільки, Господи, щоб за ту вашу хвабрість не попали ви туди, що я оце сказав. Та тепер, прошу вас, пане, погойтеся трохи, он у вас із уха кров, як це бенить. а в мене в торбі смиканина є і масці білої трошки. Не треба було б того нічого, відказав Донкіхот, якби я не забув прихопити з собою плящину з бальзамом ф'єрбраса. Одна б його краплинка, і ніякі ліки більше не потрібні, і ніякого тобі клопоту. А що то за плящина, що то за бальзам, спитав Санчо Панса. «Я того бальзаму рецепт на пам'ять знаю», – отказав Дон Кіхот. «З ним ніяка смерть не страшна, ніяких ран не бійся. Я його наготую і дам тобі. А ти тільки дивись, як мене в бою хто розрубає навпіл. Таке з мандрованими рицарами раз у раз трапляється». Зараз обережненько підніми ту половину, що додолу впала, і поки ще кров не зсілася, притули її гарненько до тої половини, що в сідлі лишилась. Та глядиш, припасуй там усе як слід, а тоді дай мені того бальзаму двічі ковтнути, і я буду знову здоровий, як дзвін. От побачиш. «Коли таке діло, – сказав панца, – то зрікаюсь я навіки над островом урядувати, що ви обіцяли, а за всю мою вірну щиру службу одного вас прошу – дайте мені, пане, рецепта на ті чудотворні краплі. Як на мене, то за одну унцію таких ліків завгодно не менше як два реали дадуть, а я з тими грішми віку довікую і гадки не матиму. А чи дорого ж то стане ті ліки зготовити?» Та, за які три реала можна буде шість кварт наробити, відповів Дон Кіхот. Би його божа сила, вигукнув Санчо. То чого ж ви, пане, чекаєте? Наробіть і мене навчіть. Тихо, друже, сказав Дон Кіхот. Я тобі ще й не такі таємниці відкрию, ще й не такими ласками тебе ущедрю. А поки що полікуймося, бо вухо мені таки не помалу болить. Санчо дістав із саков корпію мазь. Але тут Дон Кіхот глянув ненароком на свого розбитого шолома і трохи не сказився. Поклав руку на меча, звів до неба очі і промовив. Присягаю на створителя всього сущого і на всі чотири Євангелії, де те є сущо докладно списане, що буду так жити, як жив великий Маркіс Монтуанський, коли поклявся за смерть свого небожа помститися, сиріч не їсти хліба за столом, не пригортатися до малжонки і ще чогось не робити. От забувся, але все одно присягаю, допоки на тому не помщуся, хто такою завдав мені наруги. Почувши таку річ, Санчо сказав. «Уважайте, ваша милость, пане мій Дон Кіхоте, що коли той рицар учинив вашу волю і став перед очі Дульсінеї Тобойської, то він уже виконав свою повинність і не заслуговує нової кари, якщо тільки не вкоїть нового якого злочину. Ти міркуєш слушно і справедливо, – сказав Дон Кіхот, – тим я касую присягу помсти. Зате знов ж любую і конфірмую, що житиму так, як казав». Поки не виборю в якогось рицаря такого доброго шолома, як сей був. І не думай, санчо, що сей я сухого дуба везу, мені є чиїм слідом іти, адже так достоту було з Мамбріновим шоломом, що так дорого став Сакріпантові. Ей, пане, пане, промовив Санчо, пошліть ви всі ті присяги к нечистій матері, бо вони тільки на здоров'я вадять та душу до гріха провадять. А ну ж ми за кілька день не здибаємо чоловіка в шоломі, то що тоді робити? Невже таки будете тої присяги додержувати, всякі шкоди і недогоди від неї терплячи? Це ж доведеться ночувати під голим небом, спати не роздягавшись, і ще всяку таку покуту нести, що понавигадував той дурноголовий дід Маркіс Мантуанський. А ви оце тепер його робом ходити надумали? Та по сій же дорозі, пане, збройні люди зовсім не їздять. А самі нопідводчики та погоничі, вони тих шоломів з роду вічі не бачили, не те, щоб коли носили. «Помиляєшся», – сказав Дон Кіхот, – «за які дві години ми зустрінемо десь на розпутті велику силу збройного люду? Буде його, може, ще більше, ніж у тому війську, що на Альбраку йшло, Анжеліки прекрасної добувати». «Ну, чи так, то й так», – погодився Санчо, – «аби тільки дав Бог, щоб усе добре було, та щоб швидше того острова добути, який мені так дорого коштує, а там хоч і вмерти». «Я вже казав тобі, Санчо, проте будь безпечен, не буде острова, знайдемо щось інше. Може Данське королівство, а може Собрадійське, тобі воно якраз на руку ковінька, на суходолі все-таки веселіше». «Та годі поки що просе. Поглянь лишень чи нема там у тебе в торбі чого попоїсти. Підживимось і зараз же рушимо замку шукати. Де б нам ніч перебути та бальзаму наготовити, що я казав. А то вухо так болить, що крий мати Божа». «У мене є цибулина, сиру трохи та хліба кілька шкуринок», – мовив Санчо. «Та єство не годиться такому, як ви, зацному рицареві». «Небагато ж ти в цьому ділі тямиш», – отказав Дон Кіхот. «Знай, Санчо, мандровані рицарі за честь собі покладають, по місяцю нічого не заживати, або вже їдять, що Бог пошле. Воно було б тобі не вдивовижу, якби ти прочитав стільки книжок, як я. Ані в жодній книзі про те не пишеться, аби мандровані рицарі щось їли, хіба що пишну учту на їхню честь уряджав, а то все, аби чим перебувались». Ясно, само собою, без їжі вони не обходились і всякі інші натуральні потреби мусили справляти, бо то були, вважає, такі самі люди, як ми. Та як вони тинялися майже весь час по пущах та пустищах і не мали з собою кухарів, то, мабуть, їли здебільшого всяку просту харч, таку, як ти мені оце пропонуєш». Отож, друже Санчо, не журися тим, що мені до смаку припадає, не переробляй світу на свій трип і не перевертай шкереберть звичаїв мандрованого рицарства. «Даруйте, пане», – виправдовувався Санчо. «Я ж вам казав, що я чоловік темний, неписьменний, у лицарській поведенці небитий і несвідомий. Тепер я вже для вас, як для лицаря, возитому в торбі сушениці, а для себе – не лицаря, дробину якусь або що, воно, знаєте, тривніше». «Я не кажу, Санчо», – відповів Дон Кіхот, – «що рицарі конечне їли тільки сушениці, як ти їх називаєш, а просто це був їхній звичайний поживок. Та ще зілля всяке, що на полях знаходили, вони на тих зіллях добре зналися, знаюся на них і я». «Важлива торіч на зіллях знатися», – сказав Санчо. «Гадаю, що нам те заняття колись може великій пригоді стати». По сій мові, вив'язав із торби харчі та й попоїли вдвох любо й мирно. А що обом швидше до ночівлі дістатися, то не дуже й роз'їдалися. Живенько вклали те сухе та вбоге їство, тоді знов посідали верхи та й рушили чим душ, щоб до якої-небудь оселі завидна добратися. Та шкода було їхньої надії. Сонце зайшло, а до житла – так і не прибились. Довелося заночувати у козопасів, що в полі куреннями стояли. Добре, що хоч до них приблудили. Санчові було досадно, що до села не доїхав. А Дон Кіхот навпаки, радів, що в полі зорюватиме. Кожна така пригода правила йому за певний доказ його рицарськості.